Povestea vieții mele. Pista 51. Puterea, nădejdea și mândria toate pieriseră. A trecut prin clipe grozave din pricina soldaților lui, care l-au părăsit unul câte unul. La la sfârșit au prădat trenul. Rănile primite la începutul războiului i s-au deschis iar. Suferă dureri îngrozitoare. Pare cu totul nimicit și e de nerecunoscut. Aproape nu îndrăznea să mă privească în față. Bine. Veniseră să ne ajute ca prieteni și acum nu ne fac dușmani câte ne fac aliații noștri de odinioară. A fost o întâlnire tragică, dureroasă, aproape insuportabilă. În cele din urmă am luat loc lângă el și am ținut mâna între mea ca și când ar fi fost un prieten vechi. Ziua e înnăbușitoare, atmosfera e încărcată, parcă ar vrea să izbucnească o furtună. Carol ne trimite telegrame din satele recucerite de la dușmani în urma câtorva atacuri ale noastre încununate de izbândă. Atacuri care au trebuit să fie întrerupte din pricina rușilor care s-au retras. Îmi cere să mă duc și eu acolo și voi porni neapărat, dacă îmi va fi câtuși de puțin cu putință. În clipa de față sunt așa de copleșită de durere încât de-abia îndrăznesc să gândesc sau să fac vreun plan. Soldații noștri sunt admirabili. Se pare că nu pot fi influențați sub nicio formă de propaganda bolșevică. Iași, duminică 23 iulie 5 august 1917 Durerea mea din pricina situației noastre e atât de mare încât sufer îngrozitor Aproape nu îmi dur să mă atingă cineva cu vreun cuvânt sau vreo privire Sunt unele lucruri de care nici nu pot vorbi Lucruri despre care nu se poate vorbi până nu s-au sfârșit într-un fel sau într-altul Acum nu ne rămâne decât să ne stăpânim Nu trebuie nici să ne plângem, nici să ne temem Ci numai să fim gata să primim soarta ce ne așteaptă Judecând după cele ce se întâmplă, presupun că ne așteaptă soarta cea mai rea din lume ne va rămâne destulă vreme să ne jeluim când vom pierde și cea din urmă fărâmă de nădejde. La dejun am avut pe domnul și doamna Blondel, ministrul Franței cu soția sa, și pe domnul Marinkovici, ministrul Serbiei. Regele a dat soților Blondel, steaua României, pentru fica lor, doamna Tămărășescu, o decorație pe care până acum nu a avosese nicio femeie, pentru că a fost într-adevăr cât se poate devitează tot timpul războiului, aflându-se totdeauna acolo unde era primeșnia mai grea. N-am ieșit de trei zile. Trupul meu are nevoie de odihnă. Totuși mă apucă uneori un soi de disperare morbidă pe mine, marea nastă împărată, la gândul că vom pleca. E un soi de teamă de a vedea locuri pe care vom fi în curând siliți să le părăsim. Veștile urmează a fi tot rele. Rușii nu încetează de a se retrage fără împotrivire. Dușmanii au ajuns la graniță, nu găsim cuvinte ca să ne exprimăm indignarea. De altfel nu e chiar un sentiment de indignare, e ceva mai puternic și mai covârșitor. Mintea, inima și gândul nu sunt destul de încăpătoare pentru a cuprinde tot ce simțim. Au venit să mă vadă doamna Mavrodi cu fica ei, precum și Maruca și Lala de beloa. Toată lumea simte nevoia de a se strânge în jurul, căci nu știu nici eu cât timp vom mai putea fi împreună. Ziua întreagă mi s-a părut o lungă și chinuitoare perindare de dureroase îngrijorări. Abia îndrăzneam să ne oprim mintea asupra vreunui gândoare care, și totodată trebuia să rânduim în liniște pregătirea bagajelor, parcă am pleca într-o călătorie de plăcere. Ce vor fi făcând soldații noștri nu știu nici eu. Atâta știu că n-avem de gând să murim fără să ne apărăm cu toate puterile. Mă gândesc mereu la Dăchii și mă tot întreb ce va fi zicând ea de toate acestea. Dacă știe ce se întâmplă, trebuie să fie cuprinsă de o disperare cumplită. N-am stat la masă cu ceilalți, dar pe urmă au venit toți în camera mea să ne sfătuim. Iași, luni 24 iulie, 6 august 1917. Mi-am adunat asputările și am colindat câteva spitale. Am luat cu mine pe micuța Caterin Știrbei și am fost cu ea la Galata, unde micile mele barăci de convalescenți m au apărut atât de însorite și deprimitoare. Zazavatul ce-am sădit a crescut din belșug. Enorme tufe de floarea soarelui înviorau fiecare șor. pretutindeni era numai pace și mulțumire, era o străduță binecuvântată, îndeplinită cu multe greutăți și după grea muncă. Toate acestea mă umplură de o nespusă mâhnire. Pe drum, mulțimea de copii, pe care totdeauna îi hrănesc cu câte ceva, împândeau venirea cu fețele pline de nerăbdare și de mulțumire, că știau că niciodată nu așteaptă în zadar. Le-am împărțit uși cu mâinile pline, dar cu inima covârșită de durere, căci mă întrebam câtă vreme voi mai fi în stare să le aduc puțină bucurie. La dejun am avut pe Poclevski și pe generalul Candol. Poclevski abia îndrăsnește să mă privească în față. Atât e de rușine de ce se petrece în țara lui. Am avut cu el o lungă convorbire. Am stăluit împreună asupra câtorva puncte, care ar fi putut schimba această situație imposibilă în alta mai ușor de îndurat. Îi cerusem să mergem la Rostov-Pedon dacă vom fi siliți să emigrăm în Rusia și acolo să se afle vapoarele noastre românești pentru a putea locui pe bord dacă vom vrea, fără să mai fim nevoiți să ne căutăm casă. Au venit să-și au rămas bun de la mine, sora Apuci și doamna V. o româncă măritată cu un tânăr doctor francez. Ele pleacă amândouă la Odessa să aștepte acolo desfășurarea evenimentelor. Cred că e mai cu minte ca populația să înceapă să evacueze treptat Moldova ca să nu trebuiască să se îmbulzească toți în clipa primejdiei. Eu tot păstres dacă că sora Apucii se va putea întoarce în curând. Grozavia e atât de mare încât eu nu mă împac cu gândul că așa ceva se poate întâmpla cu adevărat. A venit la mine Jean crisoveloni Era liniștit, plin încă de nădejde, deși face și el planuri de evacuare dacă va fi nevoie, Planul care amintesc de privegiile nomazilor din Biblie. Seara a venit prințul știrbei cu vești rele. Nu e de mirare că desnădești de a obștească e atât de mare. Nu se poate închipui o stare de lucruri mai rea. Dacă va sosi, clipa te mută, n-avem unde să ne refugiem decât în Rusia răzvrătită. Mulți pleacă de pe acum ca să se ferească de înghesuiala la clipe din urmă, în cazul când va începe adevărata băjenie. În fiecare zi facem alte planuri și niciunul nu pare nimerit. Regele mi-a jurat că orice s-ar întâmpla îmi va fi îngăduit să rămân cu el și cu armata pe pământul românesc până la ultima sforțare. Nimic nu mă va hotărâ să plec așa cum îndeamnă mult să fac. Iași, marți 25 iulie, 7 august 1917 Zi de așteptare. Primim vești tot mai rele, deși nu aflăm nimic hotărât, Afară doar că în unele puncte trupele noastre au fost nevoite să se retragă din vicina gazelor otrăbitoare, una din nemenicile născociri ale războiului modern. Ne pregătim neîncetat pentru tot ce poate fi mai rău. Plănuim cu liniște toate fazele. Cu toate că nu plecăm într-o călătorie de plăcere, totuși nu știm încă unde ne vom duce, nici în ce condiții, nici cum vom fi primiți de răzvrătiții noștri vecini. Toate astea alcătuiesc un viitor care nu ne dă curaj. Totuși păstrâmnă, deci dacă acest pahar, cel mai amar din toate, nu-l vom mai bea. Timpul s-a mai răcorit și e chiar foarte plăcut. Am fost cu Caterin în știrbei să duc mâncare celor mai nenorociți dintre tuberculoșii mei. Abia mă întorsesem acasă când veni la mine bătrânul Baker, care îmi vorbi și el despre trista problemă a evacuării. Toate acestea în cele din urmă sunt foarte tulburătoare, așa încât porți peste tot cu tine un sentiment de apăsare, parcă n-ai putea respira în liniște. Am primit din San Francisco o telegramă care ne aduce vestea că pornește spre noi, pentru a ne veni în ajutor un număr de doctori și de infirmiere ale Crucii Roșii. Vestea aceasta mă întristează. Ieri mi-ar fi părut o veste plăcută, dar acum mă tot întreb dacă mai e ceva în lume care să ne poată ajuta. Se pare că tocmai acum vrea toată lumea să ne ajute Visasem să fac mult bine nefericitului meu popor Și iată voi fi poate nevoită să-l părăsesc cu totul A venit la cei prințul știrbei Am dibuit amândoi pe harta Rusi, locurile ce ne păreau mai nimerite Nu pot îndura gândul de a merge spre nord Îmi place să rămân la mia zilei și apoi ar fi mai aproape de țară S-a întors carul de pe front, are multe de povestit ne-a spus că trupele noastre s-au purtat admirabil, că starea lor sufletească e cât se poate de bună. Atacul nostru a pornit prin surprindere și uimirea dușmanilor a fost atât de mare, încât au fugit în frunte cu ofițerii lor. Dacă am fi putut da urmare izbânzii noastre, ar fi ieșit de acolo lucruri mari, în timp ce se întindea tot mai mult zăpăceala în rândurile vrășmașilor. Din nefericire însă, înaintarea noastră ajunsese o primejdie, deoarece la nord, rușii se retrăgeau pretutindeni. Cumplite împrejurări, amare și grele pentru ostașii noștri care luptă să-și redobândească vetrele Românii noștri, în loc să urmeze pilda rușilor, au devenit din ce în ce mai înflăcărați Cu toate că sunt istoviți și nehrăniți, nu pot fi destul de lăudați Iași, Miercuri, 26 iulie 8 august 1917 Am fost cu Caterin Știlbei, la vechea fortăreață cetățuia, să fac o vizită convalescenților de care îngrijește Maruca. E un loc într-adevăr foarte frumos, dar drumul până acolo e descurajator. Aici domnește nestingerită, domnișara Pruncu, prietena Marucai, tovarășa ei credincioasă, ca o roabă. Am găsit toate în bună regulă. Deși vizita nu mi-era așteptată, n-am avut să mă plâng de nimic, de felul în care erau toate rânduite. Azi nicio veste mai deosebită. S-a evitat o pauză în înaintarea germanilor. Lupta continuă lângă Focșani, pe linia Mărășești-Galați. În clipa de față, rușii încadrați de trupele noastre se poartă bine și-și mențin pozițiile. Inima ne împărțită între nădejde și teamă. Totuși continuăm cu facerea bagajelor și ne pregătim pentru o plecare subită dacă va fi nevoie. Nando a avut azi un mare consiliu de război. Nu prea știu care a fost rezultatul. Știu numai că a venit la dejun cu o întârziere de o oră. Sentoler și Ducele de Lin erau amândoi poftiți la dejun. August Felix Charles de Bopoal, conte de Sentoler, 1866-1954. Din mai 1916 până în ianuarie 1920, ministru preni al Franței în România. Regina Maria îl numește uneori, în mod eronat, marchiz. Se arătară foarte îndoiășați, bun și sincer, îndurerați de situația noastră și abietei noastre țări. S-au împrietenit temeinic cu noi, căci au trăit alături de noi ceasuri de grea cumpănă. După dejun am primit mai mulți doctori, precum și pe domnul Gutsel, de la Asociația Creștină a Tinerilor. Toți au venit să dezbată cu mine chestia evacuării. La urmă a venit și Liz, șuțu, care sosea de la Piatra Neamț. E foarte slabă, căci a muncit mult fără răgaz în lagărele ei de convalescenți. Și ea e grozav de neliniștită de cele ce se întâmplă. Toate merg de minune în secția ei, e foarte aproape de noul front al luptelor. I se rupe inima la gândul că va trebui să renunțe la toată munca începută, dar ca și mine păstrează nădejdea că n-au să ajungă lucrurile până acolo. Iași, vineri, 28 iulie, 10 august 1917, vești nu tocmai rele, dar toată ziua sunt însoțită de un sentiment de neliniște. Se dau grozave bătălii pe linia de la Focșani, unde nemții au adunat un mare număr de forțe. Cu toate că mai peste tot armata rusească s-a destrămat, aici rușii înflăcărați de soldații noștri, se pare că își fac datoria, dar niciodată nu poți fi sigur de ei că își vor menține poziția. Ceea ce face situația noastră grozav de nesigură, căci germanii sunt meșteri întrecuți, când e vorba să tragă foloase din cea mai mică slăbiciune a adversarului. Vieții noștri soldați luptă ca niște eroi. Mă tem că mulți cad răniți. Sunt într-o stare de înfigurare care mă silește să plec cât mai curând la spitalele mele de pe front, la răniții mei. Îmi pare că a nu fi printre ei e un fel de lașitate. Am primit o mulțime de persoane, printre care pe generalul Balal și pe Constanța Cantacuzino, care i-am dat crucea ordinului Regina Maria. Am primit lucru neașteptat de la Zurich o scrisoare de la mama, și alta de la credincioasa mea prietenă, Gretchen von Arabă, dar de la dăchei n-am primit nimic de mult, de mult de tot, ceea ce umple sufletul de o neliniște stăluitoare. La mine în casă se continuă facerea bagajelor. S-au strâns de pe acum atâtea lucruri încât casa a ajuns cu adevărat neprimitoare și totuși inima înșoptește că nu vom pleca. Gândul unui asemenea lucru e prea îngrozitor. Să plecăm, dar unde? Iași, sâmbătă 29 iulie 11 august 1917. O zi bogată în vești îngrijorătoare. Spre seara au fost mai rele, mai ales de la Oituz. Nandu la masă era foarte îngrijorat și nemulțumit de felul cum merg lucrurile. Mi se pare că are de gând să facă o schimbare printre generalii care au comanda. Armata lui Averescu a fost și asilită să se retragă spre Târgogna, loc de mare însemnătate pentru noi, căci de acolo primim ultimele provizii de petrol. Mă tem că sorții noștri de izbândă din ce în ce. Germanii adună împotriva noastră o armată numeroasă. Iași, duminică 30 iulie, 12 august 1917. Am fost cu Lisabeta la Spitalul Rusesc, unde a sosit un transport de vreo 400 de graf răniți. I-am vizitat pe toți și le-am dat țigări și bombane, ceea ce părea că le face plăcere. Infirmirele și doctorii s-au bucurat să mă vadă iar. Au suferit mult din picina schimbărilor din țara lor. Sunt foarte triști și umiliți și se simt bucuroși să se adune în jurul unei regine, fie ea chiar străină. Câțiva dintre soldați se arătară posomorâți, căci nu știau dacă e de demnitatea lor să fie amabili față de o regină, fără să-și dea seama că dacă nu voiau să se arate binevoitori față de o regină, puteau să o facă față de femeia care venise să-i vadă pentru a le alina suferința. Câțiva lăsară să li se vadă bucuria și-mi zâmbiră spunând un lucruri pe care eu nu le înțelegeam. Alții nu mai puteau înțelege bucuria sau necazul. Erau mai aproape de celălalt tărâm. Soldații ruși își întorsese rămedaliile Sfântul Gheorghe cu fața în jos. Trecând de la apar la pat, eu întorceam iar la loc chipul țarului, pe când zâmbeam foarte blând, privind în ochii lor. Iar ei se uitau la mine mirați, fără a se împotrivi. M-am înapoiat acasă unde am primit pe Mrs. Ratingham, care e foarte necăjită. E soția însărcinatului cu afacere al Angliei la noi, care zace în pat din pricina unei boli a genunchiului și nu se poate mișca ceea ce pentru ei e o tragedie, căci dacă situația militară s-ar înrăutăți, sunt în împrimeștii de a fi luați prizonieri de germani, gând care îi îngrozește. Veștile din toate părțile sunt mai mult rele decât bune, totuși nu mă pot opri de a simți în mine o oarecare nădejde. Se dau lupte ucigătoare pe lângă Oitus, Focșani și Mărășești. Carol pleacă pe front și am de gând să mă folosesc de plecarea lui ca să merg și eu, lung cu mine numai pe Minion și Balif căci nu vreau ca din cauza mea să fie vreo tulburare. Am să mă duc întâi la Ghidigeni să vizitez spitalele Regina Maria și de acolo voi înainta spre front atât cât voi putea. Ghidigeni, 31 iulie 13 august 1917 Noapte zgomotoasă în tren, multă învălmășală în toate stațiile. După dejun am părăsit trenul ca să merg la conacul din Ghidigeni. Minion, plină de înfrigurată nerăbdare de a se întoarce la munca și la tovarășele ei, se sculase de dimineață ca să se prezinte la spital, la ora obișnuită, parcă n-ar fi lipsit de acolo nicio zi. Niciodată nu văzusem pe blânda mea Minion atât de nerăbdătoare. Și-a pus cu adevărat toată râvna în această menire. Când a la spital, dădui peste Minion în mijlocul infirmierelor. Minion e una din ființele cărora le place munca smerită. E gata să facă orice și nu dorește să fie remarcată. E în stare tot atât de bine să spele ferestrele, să măture pe jos, să servească mâncarea sau să țină piciorul unui om când i-a amputat. Minion nu face mofturi. Am petrecut un timp îndelungat în spitalul care e prin până la ultimul loc. Rând grozave. Tocmai li se puneau bandajele. Trebuie să mărturisesc că a fost o clipă grea. Toate încăperile răsunau de țipete și de gemete. Macedon, servitorul care totdeauna mă însoțește, era bolnav, așa că azi altul mă urma peste tot, tot purtând lucrurile pe care le dăruiesc. Acesta însă n-a putut îndura priveliștea atâtor răni. S-a făcut verde la față și a trebuit să iasă din sală. Văzând atâta suferință, mă cuprinse gândul imensei nebunii a acestui război. De ce, de ce, de ce? Ființe atât de tinere și atât de ciopârțite, fără brațe și fără picioare, cu plămânii și măruntaele străpunse, cu șira spinării paralizată, cu țeasta capului trepanată, etc. Ah, ce nebunie! Am petrecut printre ei multă vreme împărțind micile mele daruri pe care le primeau cu lăcomie, și rușii și românii. Credincioasa mea Sibil mă urma peste tot. Era atât de veselă că mă revede încât mă mișcă până în suflet. De dimineață până seara are grijă de toate fără răgaz. E adorabilă și conduce singură tot. Afară de aceasta, casa ei e deschisă pentru oricine vine până aici, de orice neam sau teapă socială ar fi musafirul. E adevărata ospitalitate în sensul cel mai larg al cuvântului. Pe soțul ei nici nu l-am zărit că ce largă de colo-colo, în ambulanțele noastre, Regina Maria, nu știu pe unde de-a lungul frontului. O scurtă odihnă după dejun și apoi iar am petrecut toată după amiaza, vizitând alte spitale, înșghebate în niște barăți de lemn. Mi-am făcut datorie vitejește, apropiindu-mă de fiecare rănit și dându-i câte ceva. Se făcuse opt seara când am ajuns acasă și mărturisesc că la sfârșit era mistovită. Mai ales târpile picioarelor, nu le mai simțeam. Azi nu s-au auzit tunurile. La țară e pace și liniște de săvârșită, în contrast cu zgomotul de la Iași. A fost o mare plăcere să-mi scot încălțămintea și să-mi spăl fața și mâinile că era moartă de oboseală. Jean Crisobeloni și Carol au apărut în același timp, din părți diferite și fiecare cu alte vești. Din nenorocire, prietenii noștri ruși nu încetează de a-și părăsi pozițiile după obiceiul lor, pe când vitezele noastre regimente sunt mai presus de orice laudă. După cât se pare, au fost minunați, dar pierderile sunt grozave. S-a făcut o schimbare în comandamentul nostru. Generalul Grigorescu va lua sub comanda lui câteva regimente rusești. Să sperăm că va fi în stare să le silească să asculte de porunca lui. Minion a muncit toată ziua. Se simte atât de bine acolo ca un pește în apă. Până și după masă tot nu-și sfârșise treburile, așa încât m-am întors la tren înaintea ei. Minunata liniște de la țară îmi face bine, însă m-a durut capul aproape toată ziua. Carol locuiește în conacul de la Ghidigen. Eu stau tot în tren, dar m-am hotărât să mai rămân două zile aici ca să inspectez și alte spitale. Ghidigen, marți, 1-14 august 1917. Noaptea asta a fost una din cele mai pașnice și liniștite, cum n-am avut de mult. O adevărată deșteptare ca la țară, în mijlocul pădurii, unde se oprise trenul meu. Cât de dragă mi este viața la țară, și de câțiva ani nu m-am bucurat de ea. Dimineața era o răcoare minunată, și peste tot căzuse o rouă grea, dar mai pe urmă se făcu un grozitor de cald. Masa de dimineață am luat-o împreună cu tot personalul spitalelor și apoi până la nouă și jumătate am colindat din spital în spital, vorbind românește cu toți răniții și zâmbind fără grai rușilor. Unii mi-arată o față prietenească și se bucură să vadă una la fel, alții sunt posomorâți. Unul dintre ei are un chip atât de asemănător cu al lui Nicolae, fostul împărat, încât mă duc în fiecare zi și mă așez lângă patul lui. Sunt printre ei unii cu răni îngrozitoare, doi au murit azi. Mai e și un prizonier german, un pictor de la München, a cărei mână dreaptă e greu rănită. E un om prietenos și stau mult de vorbă cu el despre tot felul de lucruri, despre München, despre pictorii de acolo, despre nebunia războiului, despre frumusețea țării românești și despre însușirile românilor. El simte un mare interes pentru ei din punct de vedere artistic. Fapt e că petreceam cu adevărat în convorbirile noastre cu el și uiteam cu totul că ar fi trebuit să fim dușmănoși. Am tot trecut de la pat la pat și unii dintre răniți s-au împrietenit de-a binerea cu mine. Minion muncește oriunde găsește ceva de făcut. Își iubește din suflet munca și m-a hotărât să o las aici. Carol răspunde de ea cu capul lui, deoarece rămâne și el aici. La nouă și jumătate am plecat cu Sibil, Carol și Valif la tecuci ca să vizitez niște spitale. M-am dus mai întâi la spitalul 5 pentru că e improvizat în casa familiei 5, unde se trimice ei curând mai grave și unde sunt doi doctori francezi foarte buni. Spitalul nu e bine întreținut. Mirosea grozav de rău și bolnavii nu păreau prea îngrijiți. Femeile care ne conduceau din sală în sală nu dădeau destul la atenție celor greu răniți. Am văzut lucruri înfiorătoare care înfrângeau inima, priveliști de neîndurat care îți cutremurau sufletul. Am adus puțină mângâiere pretutindeni de unde am putut, dar îmi dau seama cu toată durerea că puteam prea puțin. Nu pot decât să-i fac să simtă că am venit spre ei în ceasul de durere. Am găsit aici pe Vârtejanu, fratele ofițerului de ornoranță a lui Carol, cu piciorul îngrozitor de ciopărțit. Toată lumea se teme că va trebui să fie amputat, și vor să-l trimită la ea la doctorul Bonachii, unchiul lui. După aceea am fost la spitalul de triaj, care e ceva mai departe de gară. Aici sosesc răniții de pe câmpul de luptă. Am trecut printre rândurile lor, vorbind cu ei și dându-le țigări. Apoi m-am cățărat prin vagoane, lucru destul de greu, căci nu sunt întrepte și nu mă pot urca, decât punând un genunchi pe poderele vagonului și târându-mă apoi înăuntru. Această opintire repetată de mai multe ori este foarte obositoare. Pe când eram acolo, au început nemții să bombardeze gara și când plecarăm, văzură cum explodau șrapnelele în apropierea noastră, azvârlind nori groși de fum și de țărână. M-am dus să fac o vizită generalului Grigorescu, căci e foarte ceremonios și îi place să fie tratat cu atenție. L-am găsit în mijlocul unui consiliu de război. Fui poftită cu toată curtenia protocolară să iau și eu parte la consiliu și am ascultat foarte atentă ce se vorbea cercetând hărțile și punând tot felul de întrebări, care sper că n-au fost prea searbă de. A fost o experiență nouă pentru mine, mai ales că ne aflam în fața unei primejdii atât de apropiate. Lăsai pe carul la general și mă întorc să cu Sibil să dejunez la Ghidigen, după ce mă înțelesesem cu Grigorescu să mă întorc să vizitez câmpul de luptă. M-am înapoiat deci la ora 4. Drumul între Ghidigen și Tecuci e un adevărat chin și l-am făcut azi de patru ori pe o căldură zăpușitoare. Am luat cu mine pe Carol, care ne-a condus în automobil, pe minion și pe mine, până într-un punct foarte înaintat, pe o înălțime deasupra siretului, de unde puteam vedea totul, adică prea puțin lucru, afară de obuzele ce explodau înaintea noastră sau chiar deasupra capetelor noastre. Pe când în șoseaua, obuzele explodau la stânga noastră. Încercam o senzație curioasă, dar totul era atât de firesc, încât de-abia îți dădeai seama de grozăvia realității, care e mult mai înfiorătoare în spitale. Bineînțeles, am simțit oarecare emoție, iar mai târziu generalul Grigorescu a fost dojenit că ne-a îngăduit, mie și fiicei mele, să ne apropiem de câmpul de luptă. Aici trebuie să fac o paranteză înainte de a urma cu povestirea faptelor zilnice. Am fost primită de generalul Stratilescu, comandantul diviziei, dar n-am putut să stau mult că ce -am așteptată la trenul meu la o oră hotărâtă. Averescu rosti o cuvântare care ne merse la inimă. Se nimerise că tocmai în acest ceas, un an înainte, se declarase războiul și trupele noastre trecuseră carpații. S-a și împlinit un an. Azi e pentru mine un fel de mândrie aproape cu cernică faptul că toate trupele vor să mai aibă în mijlocul lor, mai ales înainte de a intra în foc. Eu le ajuns să țină aprins în inima lor avântul entuziasmului. Haina mea de infirmieră a ajuns pentru ei un simbol. Pe când treceam, albă de tot, de la unul la altul, reflectoarele mă luminau în noapte și știam că în ochii ostașilor eu înfățișez steaua nădejdii. Eram raza care le lumina calea, ceva viu, ceva aievea pentru care ei erau gata să trăiască, să lupte și să moară. Fiecare om are nevoie de un ideal, de ceva ce se ridică deasupra nivelului celor zilnice. Ieri ne nesfârșite urale și apoi cu durere a trebuit să mă duc înapoi la gară Sub lumina stelelor, de-a lungul drumului plin de gropi, întovărășită de bubuitul tunurilor Zburând peste dealuri, vedeam mari rotocoale de flăcări Germanii trăgeau cu tunul în aer Niciodată nu mi-am dat seama ce înțeles aveau acele minci de foc Iași, marți 28 august 1917 Sfânta Maria Mare, un an de când a început războiul 28 iunie 1914 Este data declanșării primului război mondial Textul se referă la data intrării României în război Am ajuns la Iași la 8 și jumătate Carol tocmai atunci sosea și el de pe celălalt front Și aveam amândoi multe de povestit Ne mergea gura fără să ne mai oprim Primi nenumărate telegrame ce-mi răscoliră sufletul Lisabeta nu e tocmai bine Nu poate îndura oboseala Ileana și Nichi ne-au ieșit înainte cu iepurași albi în brațe. După dejun a avut o lungă convorbire despre chestiuni militare cu Nando și Carol. Povestii regelui cele spuse mie de Averescu. Averescu îmi dăduse în și demisia lui, ca dovadă că nu lucra pentru propria lui ambiție cum își închipă unii. Mă rugase să o regelui dacă mi se va părea că regele s cotește că e mai bine ca el să se retragă. E un lucru cam neobișnuit, însă în semn de prietenie primisem acea hârtie, dar nu o dădui niciodată regelui. Însă luai cu drăzneală apărarea lui Averescu, arătând lui Nando însușirile lui și dovedind cât era de nedrept bănuindu pe el sau lăsându-l înadins în umbră. Ofițerii lui aveau mare încredere în el, ca șef insuflat trupelor entuziasm. Se cuvenea așadar să fie cinstit iar nu jignit. Cred că prin pledoaria mea am arătat adevărul soțului și fiului meu. La dejun am avut ca oaspete pe simpaticul comandor, Locker Lampson, care mai venise o dată iarna trecută și cu care rămăsesem de atunci în legătură. În mai multe rânduri îmi fusese de ajutor. După masă am avut o lungă convorbire cu el și mi-a plăcut mai mult decât oricând. Mi-a promis să ne mai ajute și fiind deputat, e sprijinul moral al cauzei noastre în Anglia. Mă întrebă totodată dacă aș primi o sabie de onoare pe care vor să-mi ofere ofițerii și soldații de la automobilele blindate ca unei prințese engleze ce și-a făcut vitejește datoria pentru țara ei greu încercată. Aceasta m-a mișcat până în adâncul inimii. Regele a trimis armatei un prea frumos manifest cu prilejul începutului anului al doilea de război marea noastră părere de rău, ducele de Luin și Robert de Flair ne-au părăsit pentru a se întoarce în Franța. Ne-am luat rămas bun unii de la alții cu multă întristare. Deși trebuia totdeauna să duc o adevărată luptă pentru a putea pleca din Iași, avui în sfârșit bucuria să mă pot duce pentru un timp scurt la încântătoarea căsuță de lemn zidită pentru mine deasupra spitalului de la Coțofănești, centrul cel mai însemnat al organizației noastre, Regina Maria, din dosul frontului. Eram încântată de micuța mea locuință, zidită pe înălțimea ei singuratică, cu vederea pe Valea Trotușului. Eram încântată să mă aflu la țară, după înăbușitoarea viață din oraș, și apoi aici eram aproape de tot de front și în legătură zilnică cu trupele. Nu mai pomenesc de bucuria răniților când mă văd în mijlocul lor. Se dădeau lupte grele pe amândouă fronturile. Coțofăneștii se află situat într-un punct important și spitalul primește sute de răniți pe zi. Îmi petreceam ziua printre ei. Alcătuiam cu toții unic regiment de muncitori entuziaști. Bineînțeles, prezența mea printre doctor și infirmiere era un îndemn și o bărbătare. De aici puteam, de asemenea, să ajung ușor până la celelalte spitale de-a lungul întregii văi, precum și pe la diferite regimente. Lisabeta, care trebuia să vină cu mine, se îmbolnăvise după munca noastră prea încordată de la ultima vizită. Așadar, singurii mei tovarăși erau Nichi și Balif. Lui Nichi îi plăcea căsuța mea tot așa de mult ca și mie. Cu mare înfrigurare îmi ajută să-i dau o înfățișare plăcută, împodobind-o pe cât ne-a fost cu putință, cu scoarțe țărănești și olărie în culori vii. Niki era un tovarăș neprețuit și petreceam împreună de minune. Se împrietenise cu toți, cunoștea pe toată lumea din preajma noastră și se arăta folositor în felul de chipuri. Ne îmbătam de bucuria neștirbitei noastre libertăți, atât de deosebită de viața de la Iași. Balif ne purta de grijă la amândoi și păstra în toate o ordine săvârșită. Era un dascăl neînduplecat și nu mă niciodată să mă dau înapoi de la vreo îndatorire, fie ea cât de grea sau istovitoare. Era totdeauna sever și gata să descopere greșeli, dar eu îi primeam sfaturile cu răbdare, căci îmi dădusem de mult seama că erau bune, deși uneori erau greu de urmat. Mulți au venit să mă vadă pe când locuiam în căsuța mea. Masa mea era totdeauna pusă pentru oricine sosea și oricât de târziu. Generalii veneau pe rând să mă vadă și printre ei era și un general rus, el Șterninov, comandantul unor trupe care nu se răzglătiseră încă. Se purta cu mine cât se poate de curtenitor și mă lăuda peste măsură într-o franțuzească îngrozitoare. Dar era un bătrân foarte plăcut și eram foarte bună cu el, căci mi-era milă de toți rușii ce mai păstraseră principiile monarhice. Șederea mea se scurtă fără veste din pricina unor știri rele din Rusia. Cornilov căzuse de la putere, Kerenski se declarase generalisim al armatei și iar ne fură inimile apăsate de teamă. Iată câteva descrieri ale vieții mele la Coțofănești. Coțofănești, joi 24 august, 6 septembrie 1917, aceasta este a treia zi de când sunt la Coțofănești. În fiecare dimineață, pe la ora 7, zboară deasupra casei noastre un avion dușman, iar de nu știu unde se trag focuri asupra lui. Acesta e primul sunet ce-l aud când mă deștept, afară de vântul care uneori vâjene stăvilit în jurul căsuței mele. Am poreclit o căsuță unde se întâlnesc cele patru vânturi. O zi de toată frumusețea, mai puțin răcoroasă decât ieri și totodată minunată de înviorătoare. Trebuie să mărturisesc că aerul aici e cum nu se poate mai bun. Îmi petrecui dimineața ca de obicei în spital printre răniți. Pe mulți îi evacuai și eu, mergeam necetat între ei, dându-le țigări și câte ceva bun de mâncare. Soldații noștri găsesc de spus lucruri atât de duioase. Țăranul român are un fel de a vorbi deosebit de fermecător. Oamenii îmi dau să înțeleg că sunt nădejdea și mângâierea lor. M-am așezat la vorbă și cu ofițerii culcați pe brancar de la soare și am dat dulceață și compot celor ce n-au voie să mănânce altceva. Umblu fără o peste tot. Încerc să aduc pretutine, puțină alinare, câte o vorbă bună, câte un surâs blând. Aș putea descrie multe scene înduioșătoare și unele chiar dureroase. Toți primesc cu drag vizita mea și dacă din întâmplare aș uita una din cele zece barăci, ar fi pentru ei o mare dezamăgire. Unde-i mama regină? Printre ofițeri, erau doi pe care îi cunoșteam în deosebi. Capitanul Radu, grav rănit la cap și care cu greu își redobândea graiul, și capitanul Pălângeanu, rănit serios și el, dar păstrând o rază de bărășie pe obrazul lui eleal și bronzat. Rusul cel frumșel, de care mă îngrijeam cu deosebire, a murit. Biată ființă fără nume, atât de tânăr și atât de departe de țara lui. Am pândit moartea cum se furișea încet în acel trup voinic. Simțeam cum se făcea din ce în ce mai rece, vedeam cum mi se înfundau mai tare ochii în cap și cum se săpau în jurul lor cearcăne negre. Am văzut priveliști de o tristețe înfiorătoare. Unele lucruri sunt prea sfinte ca să poată fi cuprinse în cuvinte. În zilele de față mi-e hărăzită o mare putere. Aceasta o simt și mulțumesc lui Dumnezeu. Aici se află un biet colonel rănit în șira spinării, pentru care, din nefericire, nu mai e nicio nădejde. Zace acolo plin de o resemnare stoică și nu dă voie familiei lui să vină, căci nu vrea să fie văzut în asemenea stare. Dar cu mine stă de vorbă în timp ce-l țin de mână, căci nu sunt eu mama tuturor. Altul care a fost trepanat a pierdut cu desăvârșire darul de a vorbi. Are o față frumoasă, plină de inteligență și ochi mari negri. Se uită la mine într-o chinuire fără grai. Ține mereu în mână un vârf de creion, însă când încearcă să scrie ce-ar fi vrut să spună, mâna nu se supune poruncii lui. Totuși, ochii lui mă imploră și clatină mereu din cap, cu un fel de disperare mută. Altul, a cărui față a fost cu desăvârșire distrusă de o împușcătură, mă rugă să-i spăl ochii, căci plapele îi erau lipite și nu le putea deschide. I le-am spălat. Privirea ce mi-a aruncat-o, când în cele din urmă a deschis ochii, m-a impresionat profund. Din toate părțile mă cheamă toți deodată și numele ce mi-l dau e mama noastră. Mereu, mereu se aude, mama noastră, îmi trebuie cu tare sau cu tare. Și când nu mă arăt, întreabă încetat unde sunt. Așadar, le dau fără preget din timpul meu, atât cât mie cu putință. Azi au venit la dejun generalul Averescu și alte persoane de la spital și după dejun am avut o lungă convorbire cu el despre chestiuni militare. Apoi m-am repezit la trenul Paulinei Oteteleșanu, care era oprit în cea mai apropiată gară. E o ființă veselă care râde nencetat și are mai multă inimă decât chipzuială. Trebuie totuși să mărturisesc că i-am găsit trenul în cea mai desăvârșită rânduială. O parte din tren era alcătuită din vagoane de animale care comunicau unele cu altele. M-am în fiecare vagon ca să dau răniților mici daruri. Ca urmare, simți la sfârșit că îmi tremurau genunchii, căci urcarea în acele vagoane foarte înalte cere multă risipă de energie. Buna mea, Paulin, nu se temea câtuși de puțin de nimic, dar era prea darnică și ar fi vrut să hrănească toată omenirea cu proviziile trenului ei. Sunt nevoită să-i umplu mereu pe mara. Are o pornire deosebită pentru ruși și pentru mâncarea bună. De acolo m-am dus la Căiuți, unde mi-am vizitat spitalul Regina Maria. În clipa de față era jumătate gol, dar am găsit totuși destui răniți. Aici și-a făcut datoria de minune colet, Plagino. tocmai când să plec să-i vii Jean care își făcea obișnuita colindare. Îl invitai la o ceașcă de ceai în căsuța mea. Pe colet Plagino, pe care nu găsi găsisem la căiuți, o descoperi urcând dealul, o poftii înăuntru și ne așezară în câteștrei la vorbă, în jurul unei mese mari, uimiți de frumusețea priveliștii și bucurându-ne de adânca pace a acestor locuri. Jean mi-a adus vești bune despre Minion, care muncește cum nu se poate mai bine. El e necontenit pe drumuri, nu stă niciodată o oră în același loc. Muncește cu o strădanie fără răgaz și vede toate cu ochii lui. Cred că din pricina aceasta izbutește în toate atât de bine. La masă a venit generalul Văleanu, al cărui cartier general se află în satul Coțofănești, precum și cela care e foarte bucuroasă să mai aibă aici. Cela de la Vrancea, născută în 1888, pianistă română, fica scriitorului Barbu de la Vrancea, în volumul său dintr-un secol de viață. Cela de la Vrancea evocă atmosfera din Moldova anilor 1916-1917, unde s-a refugiat cu întreaga familie, cât și o serie de personalități cunoscute acolo. Editura pagina 454-455-460-461-462. Văleanul e gras și vesel și pragunătățile acestei lunghi. La nouă și jumătate mă duse iar la spital și făcui ocolul tuturor barăcilor. Plăcerea ce-o arătară răniții mei când mă văzură la ora atât de târzie m-a mișcat adânc. Fiind noapte erau cuminți ca niște copii și voia fiecare câte o vorbă de îmbărbătare sau o mângâiere blândă. Bucuria înduioșătoare ce-o citii în ochilor fu pentru mine neprețuită. Cu adevărat, în asemenea clipe, parcă aș fi mama unei imense familii și parcă fiecare ar cere ceva de la inima mea. Eu dau, dau necontenit și pe când dau, se pare că mereu am mai mult de dat. E un izvor ale cărui ape nu seacă niciodată. Cu cât revărs din belșugul acestui izvor, cu atât se umple mai mult. Coțofănești, vineri 25 august, 7 septembrie 1917. Dis de dimineață vizita unor avioane germane, zgomote grozave, bombardare cu tot felul de tunuri și la urmă o detunătură îngrozitoare în depărtare, ca o neîncetată și puternică bubuitură de artilerie grea. Toată casa tremura îngrozitor. Mai târziu aflarăm că păsările de moarte împroșcaseră cu bombe un tren cu muniții la adjud și că abusese loc o explozie înspăimântătoare care, bineînțeles, răspândise teroare în oraș. Dacă aici a fost atât de îngrozitor zgomotul ce trebuie să fi fost acolo? Am petrecut toată dimineața printre răniți, împrietenindu-mă din ce în ce mai mult cu ei. Cu unii am ajuns să ne cunoaștem bine de tot. La 11 a venit Averescu. Însoțită de el, trecui prin toate barăcile, împărțind soldaților decorații, ceea ce, bineînțeles, ne pricinui și lor și mie o nemărginită bucurie. A fost o dimineață obositoare, însă agitată, în care de la 9 și jumătate până la 12 și jumătate nu m-am așezat nicio clipă. Averescu a rămas la dejun la mine în căsuța mea. Nichi se simte aici acasă la el. Se înnebunește după odăița lui și bineînțeles e prieten cu toată lumea, cu mari și mici. La 4 și jumătate am plecat amândoi la Adjud, unde lucrează prințul Kropotkin cu unitatea rusească. El locuiește în gara Adjud și era cât paci să fie ucis azi dimineață de o explozie care de două ori l-a zvârlit jos. Am văzut și pe capitanul Paris, prietenul sorei Pucii, care a suferit un atac cu gaze și ai cărui ochi sunt aproape distruși. Azi dimineața a venit de la Iași maiorul Georgescu. Se pare că viata Elisabeta s-a îmbolnăvit de gălbinare, boală care s-a răspândit Aiași Iași ca o molimă. Coțofănești, sâmbătă 26 august, 8 septembrie 1917. A sosit regele tocmai la dejun și pentru că aveam de hotărât împreună chestiuni importante, am coborât la spital ceva mai curând ca de obicei. Avioanele au întârziat și ele azi dimineață și au fost mai puțin active. Așadar, n-a fost prea mult zgomot. Lăsai pe rege și pe generalul Averescu singuri în căsuța mea, Cercetând am înunțit hărțile și eu coborui să-mi iau au rămas bun de la câțiva soldați cărora li se dădu drumul acasă. Mai târziu a venit și regele și l-am condus prin diferite barăci spre marea bucurie a răniților, căci soldații îl iubesc din suflet. Dejunul l-am luat în jurul mesei celei mari, apoi Nando și cu mine ne-am despărțit, iar căci el se ducea să viziteze răniții de la sascut, iar eu plecam la moșinoia pe un drum prea frumos croi de soldați peste dealuri și care aproape în întregime trece prin pădure. În timpul iernii, a fusese una din cele mai însemnate poziții ale noastre. De atunci a înaintat linia frontului nostru și nu mai sunt acolo mulți soldați. Dar toți pe care i-am întâlnit se arătă nespuși de bucuroși să mă vadă pe neașteptate în acest ținut depărtat. În mijlocul pădurii se află o mică mănăstire din lemn, așezată într-un loc de o frumusețe ideală. E păzită de un singur călugăr foarte bătrân care a început să tragă clopotul lui Dogit cu măzări de departe. Se bucură și el să mă vadă. Mănăstirea e umblită de fagi uriași. A fost o seară de toată frumusețea, și drumul lung până acasă a fost minunat. Cu toate că o parte din șosea e foarte rea, căci în unele locuri pământul moale se surpă. Nando și cu mine ne întâlnim -mi iar la cină în căsuța mea, care mie e din ce în ce mai dragă. Nu mă pot hotărâ să o părăsesc, mai ales pentru că zilele acestea vor avea loc noi operații militare și trebuie să fiu aici când se aduc răniții. Coțofănești, duminică 27 august, 9 septembrie 1917. M-am deșteptat în bubuitul tunului. Știu că se pregătește un atac din partea noastră lângă târgu Ogna. Bineînțeles, sunt neliniștită. Azi dimineață niciun avion. Nando s-a dus în locul unde se dau luptele și nu s-a întors toată ziua. Așadar, coborui la spital și împetrecui întreaga zi printre răniți. Din toate părțile sunt chemată încetat. Ei cred că eu pot găsi leac pentru orice suferință a lor. Îi răsvăț în toate felurile ce pot născoci, iar ei se bucură ca niște copii de cel mai mic lucru. Tăria cu care își rabdă durerile are în ea ceva sublim. În ciuda grozăviei chinurilor lor, stau lângă ei ceasuri întregi și niciodată nu vine să fug. Dar uneori, când trec din aceste spelunci ale durerii în splendidea lumină a soarelui, îmi vine să-ntind brațele spre cer întrebând, de ce, de ce, de ce?